Se zahvaljujem za to povabilo. Uh, kot se se pravičujem. Uh, bi se z danes pogovarjal najmanj ure o paranoji, da no, ah, uh, se bom ob in 10 minut, moram postaviti, da imamo 1 uro in minut na voljo. Uh, da vidimo. Ok, dajmo iti to, kar filozofi radi, počnemo in njenja se res. Konkretnim zadevam. Ne? Običajno se predpostavlja, da v filozofiji govorimo o Jaz poskušam, da <coughs> je to vrt od tega, pa ne samo jaz, govoriti o nečem zelo konkretne. To, o se danes pravzaprav pogovarjamo, to, o se pogovarjamo v tem ciklusu teorije o je nekaj takega. Ne? Pravzaprav, ko sem danes parkiral svoje avto in se namenil vsem, kaj sem deset minut nazaj stopil na ta napis, namreč pred ukm še Google Chemtrails, jaz sem se nastopil na tam fisk. Običajno ga vidimo, tako kot na tem kružišču, nekje na, ne? se pravi obeleženega v kakšnih kružiščih, na kakšnih stenah, na kakšnih a, mostovih in tako dalje. Zdaj, kaj je Google Chemtrails dan pomenja? Kot primer ene zelo uspešne in zelo razširjene, bi sam rekel teorije Vse vzpomeni, boljeno veste. Kempčuje so neke vrste kemični repki, se pravi, greza za predpostavko, da sledi, ki je na nebo puščajo za sabo, so pravzaprav na nek način škodiva, oziroma so na nek način nekaj drugega, kot si predstavljamo, da so. Priključajno uh, se ne pride, da so sveda, te črte na nebu, normalni izpusti uh, potniških in drugih letal. Uh, tisti, ki verjamijo v te kemične repke, kemče, jaz na nekem verjamijo da so to neki umetni oblaki in tem navajajo več različnih razlogov, zakaj ti umetni oblaki obstajajo običajno navajo razlog, da so to oblaki, ki naj bi manipulirali z vremenom in vremenskimi razmerami za potrebe vojaške industrije, oziroma vojaških, ne vemo kakšnih, Druga razlaga pravi, da so v bistvu v teh remkih neke, neke vrste kovinske delci, aerosoli, ne, ki naj bi na neki ravni vplivanje v našo duševnost, se pravi, da bi na nek način pred drugačimi. Ni čisto jasno, zakaj je tako, mogoče na način, da bi bili bolj vodljivi in manipulativni. In tretja razlaga pravi tudi, da so ti aerosoli, ki se spuščajo, ki pravzaprav nekdo, in ne zelo verjetno vlade največjih držav na svetu spuščajo skozi izpuste pet letal, da vsebujejo določene sestavine s močjo katerih najbi domnevno naj zaščitili pred biološko vojno, antraks in podobno, skratka, naj bi bili imuni na biološki terorizem. Skratka, imate zelo veliko skupino ljudi, ki verjame zelo preprosto, da so kemični redki nekaj nenaključnega, poskušajo nas ta skupine ljudi osvesti pred tem, kaj se nam dogaja. Vsakič, ko pogledamo, da vidimo čudne so smo prepričani, ne? lahko prepričali, če smo prepričani, da se dogaja nekaj zelo zelo posebnega, kar nas na niki ravni obroža. Ne? A, teh ljudi podveste je zelo veliko, sicer v Mariboro teh napisal Google, Chemtrails, Chemtrails, ljudi dobili v tako velikih količinah. Te stvari sem vzel z nekega naklučnega bloga, ki sem ga našel, nekoga, ki se trudi, te kaj ne. Ogledaš ne pogledaš neboj in vidiš, pet. spet, ne. pa tu je en križec, to verjetno nekaj pomeni, koliko ne. tako na se in podale, dalje, naprej, ne. nekaj želimo narediti. Zdaj, imate, to je samo takore za začetek, da vidite, kar približno so lahko teorije zarote. Teorije zarote imajo še eno drugo lepo lesnost, da se namreč na nek način multiplicirajo. Ne? Se pravi, evidenco, ki jim de, ali ne gre v prid, na nek način pomotranjejo in rečejo, aha, prav zapravo imamo prav, Potrdimo, da nas nekdo želi na nek način z okeničnimi redki spusti a, duševno preparirati, kaj ti poglejte, ni ti potem nič ne poročajo. Ko imate trails nedi umaknejo. Skratka, verjetno imajo svoj ljudi nastavljene pobedi in je jasno, da se ta prava resnica okem ok, še jesih ne mora priti do ljudi. Zdaj, treba če več napisati teh stvari na različne mostove, na različne, različne kružišče in tako, in tako naprej, da ljudi opozorimo, da se nam dogaja nekaj zelo pogrozum. Ne? Zdaj seveda, Jaz danes ne bom specialno govoril o teorijah za tak ampak vendarle bom predpostavil, da so teorije za na neki točki, na neki ravni zelo pomemben element paranoje. Če bi poskušal sam dodati neko definicijo teorije za rod, mora se da sem pobrav knjig s tem zvezi, pa pametne teorije a, a, nisem našel, ne? Bi dal recimo naslednje, ampak danes sem bom spuščal v definiciju. Danes bom poskušal biti precej pragmatičen. Ne, sami podajamo eno tako odprto definicijo. Ne, teorija zarote je prepričanje, ki poskuša dogodek X, ki je predmet obravnave, razložiti s pomočjo upeljave dodatnega, vendar pa vsem neotemeljenega prepričanja o tem, da je za nastop tega dogodka kriva skrita skupina ljudi ali posameznikov z nekim določenim drugim skritim motivom zaradi tega nastop tega dogodka ali ni za dogodkov ni stvar, posameznega spleta okoliščin, to je, čepo vsem, in smiseln. Če bi skratka to teorijo zarote v smislu vzsledovanja konspirativnega mišljenja poskušal malo sistematizirati, potem bi rekel, da je za, to, za, da, da je za ta zarotniški stil mišljenja, ki ga najdemo ne, v priverniki, v, Cam Charles, privernikih v to, da, ne vem, Alice Presley še žive privernikih v to, da človek nikoli so pol naduno, vse je izmišljeno, privernikih v to, da seveda je napad na njoška dvočka, bil misceniran z drugih namenov, da s tem alkaidov se odlupno, no po mene veze, in tako dalje. Ne. Potem bi rekel, da je za vse te teorije zelo, da so v nekateri elementi, pri katerih vedno najdemo, Uh, ta moment, neče se, če mora jaz rekel, drugega pogleda. Ne? Sprej na prvi pogled se stvari zgledajo takšne, na drugi pogled so pa čisto drugačne, ne? so ne na ključne. Ne? Prvi, prvi element zadeva pravzaprav dogodke kot takšne. Ne? Spravi, konspirativno mišljenje na nek način generira prepričanje, da so dogodki, ki so se zgodili, ne na ključni. Ne? Se pravi, Pravzaprav, pravna vides na prvi pogled, zgleda stvar popolnoma naklučna, ne? pač tak so nekaj izpusti na nebo, ampak v resnici, ni naklučno. Ne? Preiskajanje neke nenaklučnosti v sami mreži dogodkov, v sami mreži vpetenih oseb, v nek dogodek ali stan stvari. Ne? Nenaključnosti v povezavah med različnimi dogodki, vstajni stvari ali osebami. Drugi element je povezanost s akterjev, se pravi, akterji pleteni v to, v tote obje ozorote, so na nek način med sabo tajno skrita povezani. Nazvejem no, no zbreda normal, čisto običajni, ali če pogledamo malo pobliže, vidimo, ne, da se poznajo, da so bili nekaj na kavi, Uh, ne? da so bili nekoč, ne vemo, ne? člani istega društva, kar koli In tretji element zadeva same motive, ne? se pravi, uh, stvar, ki se nam dogaja, ima neke druge motive od teh, ki se nam zdijo, ki jih vidimo na prvi pogled. Ti motivi so na nek način skrili, skriti so alternativni, in uh, običajno na pojasnem seveda več, več veliko pogotkov, kot samo en samcev dogodek. Uh, zdaj, ne vem, ali sem nekaj razkočil. Uh, tako gre naprej, tako gre nazaj. Okay. Zdaj, jaz sem bil že eno predame na fakulteti o tem, na kakšen način so dejansko filozofi, uh, na kakšen način, pravzaprav filozofsko mišljenje, bilo strani neke geste, v strani psihoanaliza vedno obtoževano in nekaj paranoidne gesti, v se nekaj predalo na fakulteti, zato zdaj o tem ne bi posebej govoril ampak želim samo izpostaviti samo kritično in tukaj dalje. tu tali element, ne, da se na neki ravni zdi, da sama filozofska dejavnost takšna, da ustreza zarotniškemu paranoidnemu stilu mišljenja, v tem smislu da opeli ta neki dvom. Ne? To, kar, kar je značilno za konservativno mišljenje, je, da dvomi. Realnost ni takšna, kot se vidi na prvi pogled, verjetno je v njej še nekaj drugega, nečem. Ne? Verjetno je pravzaprav na delu način, na načine, katerega se ta realnost izmika in je prej, priti in je treba se te prave realnosti, in treba jih do dna. Zato je. Ne? Uh, skeptik ne? Ta filozofski skeptik vedno vzkušnjavi, da podvomi, da so stvari takšne, kot se mu kažejo, uh, in da je pravzaprav na delu nek način, z ne? pomoču katerega ga ne, ne bodo želi prevarati z s tem. Ta občutek prevare ne? tega, da so stvari takšne, kot so na prvi pogled, ne? uvede v skeptika, v tega filozofa to prepričanje, da se seveda mora nekako dokopati do pravega spoznanja. Skratka, jaz zdaj bi le malo spustil ker malo preveč tega. Skratka, recimo Lacan, francoski psihonavitik Lacan, bo pravno prav, prav trdil, da je to značivnost znanja kot takšnega. Ne? Se pravi, znanje kot takšno je, pravi, strukturirano kot paranoja, skozi to, da se v njem uh, projicira koherenca svetkega, mori biti, ni. Ampak zdaj to spuščam, to spuščam v stranje. Počem, to je zdaj en poseben uh, zelo, uh, zelo zanimiv element za filozofe, ki so pravzaprav bili strani recimo Freuda, tudi Lacana, kot vidite, izredno obtoženi, da so paranojki. Ali to spustimo za stranje? Mene bo danes zanimala predvsem politična, uh, torej, politična dimenzija paranoje, to, čemer sam pravim, psihopolitika, politika, paranoje. A, zdaj, Branker, na začetku poskušal podati jako definicijo paranoje, a, a, ki je malo pretrna, Namreč paranoja ni, paranoja ni duševna povezana, ne? ampak je samo duševna motnja v sajega v registru, ne? psihiatričnih psihijatričnih recimo v ameriških registrih se vedno paranoja trotira, kot mišlja V vsakem primeru, da se zdaj ne vračam v, v samo etimologijo nazaj, je mislila paranoja historično pomenila nekaj takega kot mišljenje, ki je na neki ravni zablodelo, ki je napačno, ki je pravzaprav neumno mišljenje, ne? recimo naatom v svojem dialogu te ajtet aberramo te <laughs> pravzaprav na nekem mestu 195a uporabi glago altaranoej na način v smislu napočnega mišljenja a, a, jaz mu za to spusto ker sem res modi to zgodovino obravnave paranoja. In tudi primer Šreber, kot veste, je Freud napisal en zelo zanimiv spis o, o, o Šreberju, ne, ki se je domišljal, da, da Bog želi ne, seksualni odnos z njim in tako dalje. In je lep primer, takšen klasičen primer Frodovska analize Paranojka. In bom vse to spustil a, in bom pravzaprav nadeleval z nečim, kar je zelo, kar je, doberi, danes v teoriji paranoje s tem, pravi kot zelo zelo pomembna uh, intrinzična, trinzična torej koč dimenzija paranoje namreč mehanizem projekcije, ne? Se pravi, če berete, recimo knjiga Davida Bella o paranoji da daje, uh, daje lep primer je, manj, je napisano, da je lep primer ene judovske šale, namreč uh, uh, šale naslednja, pravi kone. Uh, imate tega brodolomca Koena, ki je na nekem otoku priživel vrsto let, potem se pa nekega dne nima v ladja, uh, ki pošira signale, ljudje z, prav, te ladje se približajo otoku, Uh, ne? in seveda sreča tega mordolomca Koena in ta seveda z velikim veseljem razkaže svoj univerzum, to, kar je ustvaril na tem potopu in sicer jim uh, pokaže sedovnjak, v katerem bo uspelo seveda uh, zgoditi malo kaj, pokaže jim ne vem kaj vrt in podalje, potem jih pa odpelje pa Koen do sinagoge, ne? In reče: "Poglejte, a, a, ne, tule mam prvo sinagogo, okay, ne, so seveda ti nepozrav, soveda so ti obiskovalci, ne, puščeni na karih odpele sva da do drugo sinagoga in so ti obiskovalci znova, spet znova prazno na na kar a, ga seveda nalepa vprašajo, zakaj ima vendar dve sinagogi, ne? zakaj moli, da to ena ne? in ga bi kot vidite, ja, veste to drugo mako zato, da vnvanjo ne zahajam. Ne? Zdaj, je poanta te zgodbe? Poanta te zgodbe je jasno v tem, da je človeški duševnosti tako se strime v psihiatri, na nek način zelo lasno kaj, ne? da zaradi svojih obramnih mehanizmov Uh, ne? stvari, ki so globoko v naši notranjosti projeciramo zve. Ne? Se pravi, obstaja neka takaj kot obramni mehanizem projekcije, ki je mimokde izjemno tipičen in značilen vseh teh vljeh paranoje za, seveda, paranoidno mišljenje. In ta obramni mehanizem projekcije pravzaprav človeku omogoča, da se na nek način malo karikiram, razdreveni vseh teh notranjih tren, tesnob, depresij in problemo, ki jih ima, na ta način, da ti probleme iz sebe projecira v druge ali v zomanjost. Se pravi, to, kar dejansko nas pogroža nos noter, zato na nek način naša psiha poskrbi, da bi ohranila svojo stabilnost, da je projicirala na zve in na druge. Ne? In ta mehanizem projekcije je neki ravni značilen, kot rečeno, za ne samo ne, to individualno psihologijo, ampak tudi za kolektivno psihologijo. V tem smislu, da smo rekel, v neki skupnosti, v nekem kolektivu pripravljeni problemi, ki so nam najbolj notarani projecirati zven, v druge, v tem smislu, da, kot rečeno, se razbrenimo v svojih lastnih sedih. Zakaj je to pomembno, kot tudi v tem vicu, zaradi katerega morate neti to sinagogo, v katerem zapaljate, boste takoj videli? Evo, zdaj, zdaj bom začel z enim izpodobom, z enim a, citatom Gerolda Posta. Jaz sem potrečeno a, v revijo dialogi a, pred Paulim več leta po vabu, drzem se reči, ena najboljših stoponjakov za paramo na svetu. Uh, in so se začul, da odzvali, so mi napisali tekste za Mariborska revijo dialogi in eden iz metakih torej je politični psiholog, tudi psihijatri R. R. R. Ta stvar je šla potem v dialogih, v, torej, v dvojezičnih publikacij. Torej, to sem vzel iz njegove tekste, ki ga je za diologe, zanimiva situacija, ne? kateri naredi ta most, ki se osebno zdi najbolj pomembno oziroma ga zasleduje, namreč na kakšen način lahko paranojo detektiramo v političnem življenju. Ne? Kot vidite, ostaje zelo elementarna in močna teza, ki pravi, paranoja je v duševnih bolezni najbolj politična. Danes življam predvsem o političnem paranoji, pogovarjam, da sem te, te stvari znamala spusto na začetku in a, mogoče bil prekratit. Takole, ne? Svet paranojka je pa je pun sovražnikov, katerih je cilj uničiti tisto, katerih cilj je cilj uničiti tisto, kar je v središču njihovih pozornosti. Biti ne? tarča nevarne destruktivne zarote, ki jo je Norman Cameron, ms. Hjartner, poimenoval karnofilm, paranoična pseudoskupnost, je izjemnega pomena. Takšno razmišljanje je precej bolj privlačno od tega, da si ne in trezir. Pravi, želi povedati, ne? To, da si domišljaš, da si tarča, idejo destruktivne zarote, te naredi za pomembnega. Ne? To, da si navadi, te seveda dela za nepomembnega in prezrtega, ali obratno. Zato paranojki potrebuje svoje sovražnike. Ja? In kje je moč najti ves sovražniko kot svetu politike? Ne? in potem da eno zelo super, kako gre čisto empirično in kliinično, klinično ilustracijo, boste tako videli zakaj kaj gre, ne? pravi najnaveden primer kompenzacijske blodne, sprenavočni prepričan, kljub dejstvom, da so na voljo močni proti dokazi, klinično vinjeta, in tako dalje, ki pojasnjuje, zakaj parvojke tako privlačijo politične teme. In tem pravi Ko sem služoval v nišnici San Elizabeth Hospital v Washingtonu je bila ena od mojih poveznosti, da ocenim uh, je primere bele hiše, kjer je šlo za posameznike, ki so skušali vlomiti v belo hišo in za katere je ta naslužba domnevala, da na so duševno bolni. Zdaj, uh, bom. In potem opisuje svoje srečanja z nekim rodnjem, ne, ki je bil tam 54 let, a, ki so ga poslali v bolnišnice, tistem, ko je tiste, svojem poskuša svojim avtomobilom zapeljati skozi vrata, grej hiše. A, predtem so ga en dan odpustili z službe, bil je poblagajalec po In potem je v tem intervju, ki ga pravijo, zelo zanimivo, da bi gotovo ali gre za duševnega bolnika ali kakšno nevarnost predstavlja za delo hiša, ali sicer je govoreč je kritičen razlagal, da je on hralj sveta. Skratka, ta rodni iz skupivsko službo zase misli, da je hralj sveta in kaj, poskuša priti belo hišo, zakaj? Da bi zasedel svoj prestor. Ne? Um, in potem pravi, seveda da le postup, psihijater pravi, ja, pa zite, ta prestol je že zaseden, ne? bela hiša je zase že zasedena. Ne? In potem mu rodni, ta pač, klinična primer. pravi, mislite na gospoda Johnsona, misli na ameriškega predsednika in pravi post, ja, tako je. Ne? Uh, ne? In celo reče, vidi, zgleda zelo zadovoljno, da je ta Johnson. Ne? Ne? In potem rodni jo temu nas praduje, ta uh, pacijent, pacijent nas praduje in pravi, to da on je samo predsednik, jaz pa sem kralj. Ne? In kako bi ga pripravili do tega, da se odreče svojemu prestolu, sem ga vprašal. In on govori na zelo razumen način. Prepričal bi ga, da se obakne in mu razloži, da je on samo predsednik, medtem ko sem jaz Obnaša se že tako, kot da je prestol njega. Kaj, če vam ga ne bi uspelo prepričati? Sem ga vprašal seveda ta psiholog, psihijater in potem rodni za hladno odločnostjo odgovori in pravi, če bi bilo potrebno, ne, če ga ne bi moglo pripličati, bi ga pripličal silo. Ne? In potem sledi ta kruti uh, uh, ne, epilog, ki se glesi, iz tega se zaključil, da so rodni razapreti odelek. Ne? Kaj ne varem, ne? če bi ga silo poskušal pripličati, ameriškega veš, predsednika, da je on kralj in da se omakne iz dele hiše, bi bil lahko potencijalno, nevaren in ga je dal potrečeno v Skratka, kot pravi še dalje post, bolnik se je proti neznostnih občutkom neuspeha in nepomembnosti brail tako, da je razvil kompenzacijsko povečevalno glopo. Na mesto neznostne sramotne resnice, da je odpuščeni pomivalic posode v v sebi ljubšo namišljeno resničnost, kateri je kralj sveta. To je primer v funkcije bloden. Ti ponovno spostavijo bolnika občutek psihološke celovitosti in služijo kot kompenzacija za neznosno resničnost. Ne? In pravi zakonec, podobno je biti v samem središču zarote precej boljše, kot biti zavrnen in sam, zato se bolniki trpi zaradi preganjanih bloden, ki se čudi obkroženega Za sovražniki tako goreče oklepa svoje plodnje. Ok, torej zdaj je bil nek kliničen, uh, en kliničen uh, primerek, zdaj tega ne bom preveč razlagal, zdaj pa prihajam k tem nekliničnim, vsakodnevnim, kolektivnim, političnim primerom, kar je uh, Meni se seveda zdi, da recimo ta primer je menjen, da je v Peruči, italiji pred petimi leti prišlo do grozovitega umora in da so samo en teden nazaj a, potem a, izpustili, ne, izpustili Nox, ne, Domnevno zato, ker naj bila so, so storilcem nedalj, oziroma domnevno zato, ker so dokazali, odvetniki dokazali, da so ti forenzični dokazi niso na dovolj trdnih temeljih in tako dalje in so ju po štirih letih izpustili, ne. Vi se boste spomnili, da je zaradi tega primera Mendela Noks nastala pravzaprav ena cela konspirativna internacionalna afera, v kateri je, seveda, so američani začeli vedno bolj postali pripričani, da je jasno, da Mendela ne samo nedolžna, ampak da gre za zaroto italijanov proti američanom in da ne obstaja malo ljudi, ki danes verjamejo, da je seveda da je seveda tudi ravno ta element, zarotniški za element, pripeljal da tega, da so, ali pa vsi ti politični vplivi in prepričanja in pritisk, ki so pripeljali za tega, da so to mende v nosi spustili, ne? da ne grevi za to, da je zarezne ložno. Evo, tista zborba z šala z, z dvema sinagogama je, je seveda spomnila na Uh, iz uh, primera psihiatra David Bela me spomnila na uh, seveda našo slovensko zgodbo. Mi se boste spomnili volitev bilo 2008, ne, na katerih so nastopali politiki, na listi za čisto pitno vodo in so seveda poskušali ne, uh, ljudi pripričovati z aktualizacijami sovraštva do Ja, muslimanov z na ne jehojočne ideje, da se voda sinagoga iz razno različnih razlogov v ljubljanski ali selovenski ambient, ne, kapon džamija. Džamija, pardon, pardon, džamija Nesodi. Ehm uh, in so en deelement, ne, sobrašto, se mi zdi, da sva kam ne bom rekel, ne, da so vsi elementi političnega sovrastva na nek način nekakaj temelji ali pa izvira iz paranoidnega umisleka ali mišljenja, zdi se mi pa, da jih je večina. In če točno pogledate, kaj se na zadnjih letih Sloveniji dogaja, boste videli ne, isto potezo, ne, da na neki ravni pravzaprav prav, slovenska politika gradi svoje politične agende na ta način, da vedno najde skupino ljudi, v katero lahko usmeri svojo sovraštvo. So to komunisti, so to priseljenci, so to izbrisani, so to kervati, so to ljudi, geji, karkoli že, precej tega skratka so imeli v zadnjih letih in mislim, da približno vemo, katera politika na ta način tudi operira. In kar je najbolj zanimivo je seveda to, da je na neki ravni, to je moja teza, ta osnovni torej politični motiv, paraloidni motiv, ki smo ga deleli v v Sloveniji, um, utemeljen samo na eni vrsti, namreč antikomunizma. To, proti čemu se borimo so komunisti, ne? ki ste bili, kaj ste bili danes. Restauracija komunizma na resnem trgu, Jankovič in njegova banda in tako dalje. Ne? Kako sem že prebranil komentarju, eno B pljeničarji in ostali so se zbrali, ne? da prejo, Jankoviča in tako dalje. Ne? Ko pogledate pobliže, odkud izvira ta antikomunistična gesta, potem vidite točno to, kar kot rečeno teoretiki paranoje opredelujejo kot mehanizem projekcije. Ne? Se pravi, tisti, ki trdijo da je našna smrtna duša komunizma, da rad grozi komunistična restauracija in tako dalje, so tisti, ne, ki smo jih lahko gledali, ko so hodili ko po teh avnoja in so ti najbolj gledeči komunisti. Prekod, da morajo v sebi svoje travme depresije, svoj lasten komunizem na nek način zatreti in ga projecirati nazve, na druge. Ta projekcija, to so vračto to je ravno njihova Naj, njihova najbolj lasna vsebina, njihova najbolj lasna neutralnost. Ne? To nam povezda je ta zgodba o projekciji. Ne? In zdaj, ko govorimo o politični paranoji, se mi zdi, da lahko govorimo o nej na treh ravneh. Ravne, Prvič, kot rečeno, na ravni uh, suma dvoma skepse, ne? o tem, da so določeni politično, evidentno, dogod, dogodke, starja res tačno kot so. Ne? Drugi je, kot rečeno bi rekel, ta je racionalistična nomen, je se kaže v tem sovraštvu, se pravi predvsem do marginalni skupin v doksanofobiji, rasizmu, homofobiji, izključitvi tega drugega, ne, ki ga ne maramo, mi smo mi, oni so pa oni ne, in ni, njih moramo sovražiti. Ne. In tretji je, pravzaprav, nacionalizem. Ne. Mislim, da je nacionalizem, vrče vsaja, na tem povdarjenju pomosa, samozavesti, na tej igri, naši, vaši, ne? Uh, ne? Uh, mi slovenci, vi ne slovenci in tako, dalj, in tako naprej. Tako da se mi zdi, da so tri, tri osnovne elementi uh, politične paranoje na tam koti. Sum dvom skeps, skepsa, kar zadeva uh, ne? neko razlago, ne? bolje malo recondistično, racionalistično dostopno razlago nekih dogodkov, emocionalna in nacionalna. Uh, in da bom dal tako nekaj svežih primerov, ali pa mogoče malo manj svežih, ker se nisem tudi svoje knjige, kot rečeno prišlaj največem sembra, Paranoja, manipulacija in racionalnost, za primeri, da vidite, na kakšen način jaz mislim, da funkcionira paranoja v slovenskem političnem prostoru. Ne? Vi ste bili lani, 25. maja, se mi zdi, ne? Um, v pred parlamentom množične študentske demonstracije, ki so se končale na ta način, vedi, da so študenti razbili pričelje pred našega ljubljega parlamenta in tako, dali, tako naprej. In pogledajte, ta izjava recimo v slovenske demokratske stranke. Pravite, Postavitev ograje sredi Šubičeve ob študentskih demonstracijah ni bila slučajna. Ne upozorjamo na to, da je zelo pomemben element razmerja mišljenja, kot smo že rekli, tudi konspirativnega, to, da eliminiraš na ključem ne na, ključe, ne na ključe. To, kar je na ključe, kar je hazard, kar je slučajnost. V tem ti prepoznavaš neslučajnost, nena ključe, smisel, sistem, povezave in tako dalje. Ne? In pravi, v policijskih učbenikih piše, kam se postavijo vagnostne ograje in kordone, v primeru demonstracij, to ni bilo slučajno. Oni so naškostili množico so ti vent in bilo je treba samo malo počakati, da je začelo letarti, ne? Ne, gra, granitne kocke. Um, je repo na javni tribuniji predsednik SDS, ni boljšega za vlado. Zdaj poda se tako razloga, motiv, zakaj bi zdaj policija ne, spustila torej študente preblizu parlamenta. Moram podati neko razlaga, nebova razlaga je, ni bošega za vlado, ki je, najel, je najela šest milijard doga, da se je o 27 tisoč evrih za stekle parlamenta. Prezelo, da zelo še verjame, da so policisti po narepu nekoga, verjetno predsednika vlade Pahorja, dopustili, da so se študente preveč približali parlamentu, to pone z policijsko doktrino ne, in so začeli metati zaločava te granitne kocke in so se razbili poročenje parlamente za to, da bi lahko ljudje razpravljali o tem, kako so naši študente grdi in tako dalje in se na taj očin pravi razpravi o tem, kako zelo zapufana je naša država. Ne? To je zdaj argument, ki ga on zdaj ponuja kot pravi argument, zakaj je prišlo do tega razbitja pričanja. Meni se sveda zdi, da je ta argument konspirativen in v tem smislu tudi paranoiden. Ne? Paranoiden v smislu, da poskuša prepričati slovenske državljane, v to, da razmišljam na ta način, da vlada, borota Paholja, tedanja, funkcionira na ta način. Ne? Da borot Paholj pokliče policista in pravi, daj ti še malo, še 5-6 metrov in naprej spustite, pa tam malo spoplite nekaj granitnih kocki, tako da bodo fajn razvili pročelje, veste, nas imamo težave, 6 miliard evrov, najboljše, da se pogovarjamo o, o pročelju, ne? A, rezumete, ne? Uh, bolj in, in To je, recimo, en zanimiv, ko bi te rekli rekli suvenir, ne? <laughs> ki tudi zelo veliko pove o, kako bi rekel, um, o patoloških dimenzijah, razlogov, zaradi katerih so to študente do mevno počeli. Ne? Uh, očitno je seveda ta zadeva vezana na eno drugo afero, ki je Bila še, po mojem mnenju, veliko bolj prerano vidna, ima še bistveno več elementov, kot je na mojem, sredi. Ko ste imeli podarjene, s nečem takega, to zanimivo razprava, da se pred predvidevam, da so to elementov, ki so povsod gojili, da so javnost stila pisarne. Eno tega še razgorijo. Med poslanci, ki so bili včeraj ujeti v pravo demokracijo, je šala, da policisti so solidarni, da so gre za. Niso gradili parlamenta tako zelo, zelo kot bi ga lahko. Ne. Potem je bila o tem, ali steklarstvo pisali povezano z ministrico za notranje zadeve, ki vodi policiste in je zdaj Poskušala je, seveda, kaj ne. Poskušala ima službeno, da lahko naredi. Imamo a, a, alternativno razlago, zakaj je prišlo do razbitja počutja, ne zaradi teh šestih milijard ampak ne. Zato, da bi imel uh, sorodnik, uh, ministrice za notranje zemeve, kaj za delak, kot so policiste, recimo zaradi tega postidi, postidi malo prebidno. Pogledaj imate še en primer iz leta 2009, ne? kjer pravi recimo Janšo naslednje. Uh, Janšo ne verjame enketam, ki, ki kažejo na zmago njegove stranke na oblovskih volitva. Pravi tvoje, češ, da so prikrojeni, da bi spavili revolucija SDS. Ne? Iza nesljivi viro vemo, da so bili zadnje javno napovedi pred volitvami močno prikrojeni, vse znamenu, da se toti na parlamentarnih volitvah pasivizira naša volina tono. Ne? Jaz sem malo sprašoval, točno glede tega, a, nekatere stukonjake za to, mislim, a se, daj moj vprašanje je bilo zelo enostavno. Ali se je že kdaj zgodilo, da je kakšen politik ne, a, naročil tistim raziskovalcem javno nam, javnega mnenja, na kateri je ne vpliv, naj prikrojijo ankete na ta način, da bodo ankete a, oziroma nasprotni. Ne, ali je kakšen politik ali nekdo ne, naročil raziskovalcem javnega mnenja, da naj prikrojijo ankete za osebov x na ta način, da bodo te ankete super dobro kazale za idejo, da bo zdaj volimna baza postavil spava. Skratka, nekako izgleda, ja se pretožuje nad tem, da njemu ankete ful predobro kažel. Pravi, to je vse zavrota. veste, ne moram biti tako dobrega rezultata, to dela nalaž da bi moje vlastne voljice naredili pasivne. In bo je tudi, da je to norma. Da, je to da, da ni šares, da bi kakšen uh, uh, uh, politik, oziroma da ni šares, da bi nekdo imel ta tip prepričanja, da so volilne, da so pred javnostne ankete na ta prikrojene, da kažejo preveč dobro, ne, zato da bi na koncu kazali preveč slabo ali pa bomo slabo. Ne ki se je precej, meni to se zelo zelo paranoidno in zarotniško. Ne? In tudi, kot vidite, v naslovu se je novinar podločil za besedno zarota. Ne? Potem pa pride tukaj en primer, ki se mi zdi najbolj zanimiv a, zarotniški paranoidni primer sploh, kar se mi videl v, v zadnjem času pa ne vem če malo dovolj časa, da bi si ga ogledali. Namreč, ta primer je zanimiv samo za enega razloga. Namreč gre za zapis na spletni strani SDS po tistem, ko je, menda, ne vem kateri je avstrijski politik, odlikoval še draga posla. In to je po tistem, ko je Danilo Tirk v predsedni državi likoval Tomaža Erkla. To. Potem je sledil en oh, skrajno vizara čudaški zapis oh, na spletni strani sds v katerem pravzaprav, zdaj dovim se, da nijemo časom, da bi šli skozi ta tekst, v katerem pravzaprav nanizajo neverjeten kup oseb v treh različnih državah, finski, na Finske, v Avstriji in v Sloveniji, in za vse po vrsti predsednike držav in tako dalje treh držav, preiskovalne organe treh držav, različne osebe, novinarje treh držav, toživce treh držav in zatrdijo na podlagi vseh teh oseb, ne vem več, kolikih nastopal na v tej zgodbi, da se voda delujejo dvanajst, da delujejo konspirativno ne? in so med samo povezni. Skratka gre za neko megalomanjsko zgodbo o tem, kako so si dogodki med temi dvanajstimi osebami, a, ne, ali pa povezave med temi dvanajstimi osebami sledile, kako nič med temi ni naključno in so da sklepanje, ki so s tem povezane. Zdaj zelo žal ima premalo časa, ker bom mora odriti, da bi to šel a, odrobnije razlagati. A, In ta rac nekaj drugega še upozoril. Zdaj, v zadnjem času, se je z meni znanega razloga, znova razmahnila razprava o panjih listah zaodstrelih. Uh, liste zaodstreli so da nek seznam domnevnih privilegirajcev, uh, te vlade, ne, uh, ki so bili za neke svoje zasluge domnevno nagrajeni. Tanja Lesniča-Pučko je novinarka, kolumnistka, časopisa Dnevnik in na spletni strani S20, pa tudi se znam, 200 je 100, gdje 100 osed, uh, ki je zdaj bilo v zadnjem času še rekel na kolumnevanku bistra za strel. Med tem, ko sem jaz recimo, osebno o tem pisal tudi, tudi v tej knjigi, o tej listi za strel, pa za številnih kolumna, pa tega nišče ni opazi, očitno me nišče ne bere. Je, je, preblami, preblami. Kako? Kako pa je, on, je preblami, preblami. oni pregledujo? Števec, kako oni pravijo temu, števec tistih na liniji, se mi zdi. Števec tistih na liniji, nekaj takega. Ampak skratka, čemu je zdaj ide, ne, Imati se znam domnevnih, ne, personom, grad, oseb, ki bi morali sovražiti. tako dalje, na nekem seznamu, in v stranki SDS so lažno potrudili da so vsake vsebi našli rekli, točko, ki ga, ki jo naredi za grešno. Točko, zred katere je pužna s tem opravljanja. Recimo Tanja Vesničar Pučko je problematična, zato ker je postala članica kradrovsko-greditacijskega sveta z jezbor kandidati za postavnike Ustanovitelje vrganje upravljanje in analizajo za vrločjo kulture in pravsodja. In bila tja imenovana 5.3.2009. Ampak sporna je zato, ker je podpisnica peticije 571 7 1 v zadnjem času je Drager, 5-7-1, kako je ni forum, 5-7-1, ta je novidarska peticija, če ne veste, in je podpisnica na tem seznamu seznamom 292. Skratka, kar želim povedati naslebne? Da je ta politika paranoje, ki sam pravim psihopolitika paranoje, ker je njen osnovna denezija delovanja psihološka priprečovanje vodilca na psihološki ravni v Sloveniji je postala na nekih točkah specifična in sicer, recimo, v tem primeru je postala specifična v tem smislu, da je postala zelo, zelo paranovidna. Če je namreč paranoji vlastno to, da stigmatizira posadnje znike, da vidi skrite povezave med političnimi konkurenti, nasprotniki, ne vemo kom, je tukaj psihopolitika, paranoja je naredila še en korek dalje in je pravzaprav začela opisovati ljudi ne samo kot problematične, kot naše sovražnike, kot njihove, ampak jih je začela opisovati kot z nekimi vatli potestima Se kužnosti. Naredila jih je za kužne. To so ljudje, ki so bobavi, ki so kužni, zaradi kupaloma partikularnih in arbitrarnih razlogov. Ne? Veliko krat že samo zaradi tega, ker so recimo podpisali kakšno peticijo, recimo tam Sonja Pum, je recimo podpisala peticijo v oporu Slavko-Zilhodo in v glasnih in zaradi tega je postala kužna. Kužna, jaz s tem v koncetu pravim kužno, posebne, ampak problem je v tem, da ta tip paranoidne stigmatizacije šejo v Sloveniji preko vseh meja in išče v ljudjeh, ki so domnevno ne pravi, ne naši in tako dalje, dalje že tako malenkostne in bizarne stvari, ne? kot je recimo bilši mož tega in tega, ali nečak tega in tega, ali, kot vidite, podpisnik peticije podporo Slavko Zihrlo in ne? ali recimo Roman Kuhar, podpisnik peticije Uh, uh, uh, ne vražni gor, se širi z državnega zbora. Ne? Prepopolnoma dovolj je, da ste nekje pili kavo na nakončnem mestu, popolnoma dovolj je, da je vaš pokojni stric bil član Zveze komunistov, popolnoma dovolj je, da ste podpisali neko, nekomembno peticijo in ste z pečatom Davidove zvezbe in sve naprej pužnik. Če bom je ja spravo informiran, se ni Janša Joko, ko je zagubal radečo kližico? To, znači, <sutim> ja, <sutim> no, no ne, misli ga z tobej slišite, ne, ne za adhomi, ne postimo, ne, adhomi ne maram, tu če gre za Janša, ne. A govorimo o fenomenu, ne, več. Za pred zadnjega se da se priče, Kateri predzadnji? Ne vem, kakor koli že. Recimo v 2008 ste imeli slikco, ki je bila tako hipnotična za večino Slovenije, ne? namreč seveda del slovenskih novinarov se blažno trudu um, očrniti, bodo to tako, kot neko, ki domnevno ogleduje medije, in potem so, mislim, da cel mesec, dva mesece se vrteli to sliko. Uh, kaj bo pomembno? Pomembno je bil ta prst. Ta slika je tem, ki so jo objavljali in vrteli, ne, a dokazovala, da boš pošrot takrat ves, ne, direktor Pivarne Laško in podale, mogočnega imperija, ki več to ni, obladuje, politično obladuje malo vpliv na gorota pakorje. Ne. In ta prst, dvignen prst, van so projecirali vso to semantiko teh pomenov. Čeprav je vsem so ger šlo za popolno nedošno pogovor, ki se tale tudi čisto haklja, ta poslanec hali in tako naprej, ni jasno, v kakšnem smislu, a, je ta seveda ta prst karkoli, sploh pomen, ampak pripisani so bili vsi ti paralelni pomeni. Potem je šla ta zgodba, zgoga veste da je Janša novembra 27 napovedal borbo, borbo proti taipunom in zdaj smo ob gejih Uh, ne, izbrisanje in tako dalje, hrvatijih in, in romih ne nadamo dobili novega savražnika. Ne? In ne moja tajkun. Ja? Nič ne rečem, ne? treba je gospodarske kriminale, ampak za to stigmatizacijo stvari bistveno več. Ne? Na ne, neki točki, se boste spomnili, se je potem škrat brano na ta način, da je celo neko svojo pivo poskušal ironično pojemnovati z menem tajkun. Etko da, uh, ok. Etko uh, zelo. Malo bo moral spet uh, spuščati zadeve. Jaz mislim, da imate se na tem političnem zemljevidu Slovenije na tako to nazoče. To ima kartijanstvo, glavna čoravnice, glavna komuniste, glavna odbornafijo, glavna učeno plan, glavna ne, old boys, glavna hobotnice, v bistvu iz to zadnjih letih. Verjetno mi ste bili toliko hobotnic, ne samo odbanjet, kot verjetno prej skupaj. Ne? Skratka tega je kako, kar uh, In kaj je sveda značilno Za vse skupaj je nekaj, če je reže politični teoretik, v že Žežinski, redku, manitejska paranoja. Ne? Uh, In sicer tega s rečem, da za slovenske razmere, ampak da v vojno proti terorizmu. Ne? Sprej, imamo vaše, imamo naše, imamo vdorni ni z nami, je proti nam. Ne? Imamo to strogo delitev na naše in sovražnike. Če ste, recimo, danes malo spremljali novice, ste lahko videli, da so v hipu iz nekoga, ki je šel ustanovit novo listo in moje ime, je Gregor Viran naredike totalnega sovražnika. V danes na slovih vse možnih vestič, piše SDS, Janša drbi, Janša je zahrbten, zabil nam je, nož v hrbet, in tako dalje, naprej. To je tipična ta reakcija. Dor z nami, je proti nam. Če tudi je bil še včeraj čisto naš, kar je virac vdabil. Ne? Nesporno in zelo. Ne? Skratka. Na delu imate ta boj proti ideološkemu sovražniku, ne, tjuh, glavna čaravnica, izganjanje čoravnic in sveda posod mrgoli te komunistične zvrote. Udba, tranzicijska levica, kučeno klan, ne. neprijatelj nikad ne spava, njega čemo prepoznati po podočnjacima. <laughs> to je Skratka, ta manifejska paranoja bi lahko rekli, da je na ravni zelo, zelo vreduje tudi slovensko politiko, s pohne dvomi. A ta primer se mi zdaj zanimiv ne? nekaj let nazaj, a, ko je, mislim, da je Gregor Golobič, ki zdaj razpušča svojo stranko, ustanovlja svojo stranko zares in se je špekulirala o tem, kdo bo zdaj predsednik stranke in so v podmladku slovenske ljudske stranke, še s takim zanimivim, paranoidnim, ne, konspirativnim uh, pomisljekom, ki mislijo, da se zdi bizarno komično, namreč, ne, zakaj ne poveste Gregor Golobin, zakaj ne poveste, da bo novi predsednik nove strake, da ni jo tudi? Ta še ni bil tisnij v bistvu, tukaj v predsednik države. Zakaj ne poveste, ne, kakšne namere imate v znani, u, negalu se nastavlji, ja, ne, in tako dané. In skratka, um, Potem ta paranoja, seveda v veliki meri v Sloveniji, tudi se razpira, tudi na medijo jasno, na način, da se verjame, da je velika večina medijev, seveda ne naših, njihovih, treba jih za zato zroditi. In tako dalje je tisti, ki zdaj nalaga stavka, stavka Jan zaradi primerjave njegove družine z Jozefom Gebasom. Ne, ni bilo težko lansko leto, kot vidite na svoji strani, pravzaprav Gebelsa primerja, za pisam delo. Ne? A vidite? Delo so maje. Skratka, pravila, za njih veljajo, za nas pa ne. ne? Mi smemo druge primere z Goebbelsom, ampak ko smo mi primereni z Goebbelsom, pa gremo v in tožno. Ampak, kako? Da smo mi. Nekodostno mi, jaz karikiram, ni vi, dovoljim, ni vi, to tukaj arbitrarna koncepta. Arbitrarna koncepta. Je, če gledeš napis SDS, potem bravo, Kako? Če gledam tisti SDS pa komentar glede na to, potem ravno to, ni v takšnem kontekstu. Tačne, ko je prej bilo razloženo v tem Ne, želim povedati, da imamo v Sloveniji na delu tudi politična paranoja v odnosu do medijev. Spravi, ko nam kaj v kakšnem ne paše, ker nas ta medij kritizira, smo pripličani, da je na delu tuja sila. Sovražnik, okupator, delica, kar poliže in v tem smislu recima, so v SDS tudi v delu ne, videli nekoga, ki jim se nalazi. Veda, piše, a, piše na, ne, vedalnih piše na način, ki, ki jim je ne in jim ni bilo težko na ta način primerjati ne, delovih monstrov, ki se pravi vajem, ki primerjajo z gospom diagosom. Ne. In ta paranoja, čež medije nam škodijo ali medije nam živijo pravzaprav, o, ne, dela proti nam, z rodniško, Je vse splošno, je vse splošno. In je njivo, glede pravno, pravno osnovni motiv za te politične preuzeme medel, ki smo jih videli 9, 24, 28, in tudi brezplačnike in tudi nove politične preuzeme medijev, ki bodo sledili. A, ja. Ura je ura. Ja. Ok, tu imamo zdaj teh dealerjev, dealerjev, mafije, ima posebna zmogbo, pravno za spust. Ena zelo, zelo sveža zgodba je, mimo grede je ta hobotnica vidni moči, katero mimo grede tukirati ključe. Ni da, ki ni. Ne? Kajem, če ste brali, obstaja nekje vrste okrožnica, zgodba o tem, a, da Sloveniji vlada gejovska mafija, gejovska hobotnica. To je zgodba o 10, 14 dni. A, v tej hobotnici so v, v geji vsi po vrsti. Ne? se pravi viranski, z svojim sekretarjem. Uh, Glane ni, da ni kdor mi <laughs> In kar je zanimivo, ko sem danes želel to počeraj, uh, želel to hobodnico vključiti uh, v te slajde, sem videl, da, da je velika, te, velika večina teh strani že omaknil. Nekdo je dosegel umik teh strani o teh hobodnici. Ne. Cima, to je zapis za 18. septembra letos. Ne? Združba vplivnih slovenskih gejo bo za zadubo, kot kažem, kuča in jašo klan. Še se bo zgodilo. Ne? ne samo, da imamo kučano ne samo, da imamo klan, ne samo, da imamo sovražnike na vse strani, ki so vse zmenjeni, a da ti geji si morate misli, ti so še bolj vplivni. Skratka je še ena, ki jaz rekel, konspirativno-paranoidna ideja, ki se pač rola, kot se reče, v zadnje čase, ki je bila, mimo grede, z zanimivimi sintagmov in frazami hitro povezana tudi za eno izmed uh, mater uh, paranoidnih glodev v zadnjem času, to je tudi veliki pop, ne? afera patria. Ne? Estredim, mogoče sem to premalo jasno povedal, da je velika več, večina teh afer, domnevnih afer, v govorimo reproduciranih na podlagi paranoidnih reprodukcij. trenutno v Sloveniji se pravi afera Varjičevič, afera Patria, a, če hočete, afera Brezplačniki, afera Apple, kar koli že. In zdaj, tale, kot vidite, je zapis 18.9 v ki je silno naklonjena uh, Jani Zujarši in tako dalje. Uh, ne, veliki veliki gejorski pok je zelo, ve, skratka. Ne, se spomnite velik pok, afera Patria, gejorski pok, nova kao gejorska afera in tako dalje. Tako uh, tu je en del tega, vdaj ne bi ospelo ujeti, en del tega uh, pamfleta, odkvarjamo o od slovenskem opu zdaj, z imenom nevidna moč, ki obladuje slovensko politično sfera, na način, da so vsi med sabo sveda povezani a, in so med sabo do teh intimnih spolnih podmosih, ne, sami močki skozi. Zanimivo, ni lezbih in tega. Potem pa še to domačo zgodbo ne, z mestokom strutkojim za roc. Ta EPK zgodba je zelo, zelo simptomarna za teorijo zarote. Naj se pravi, imamo Pandurja in Franca Kanjera, ki sta prepričana, da je EPK deležen načrtnega in sistematičnega umičovanja. Recimo, ne, brali smo marca leto, smo brali v delu, da se želi držati lava, da bi torej sodeloval tudi Pandur, ki je zadnji čas je takšna diskvalifikacija Sicer pa zatem stoji nekdo, ki poskuša zrušiti pored Evropske pisance kultore, ne, ne? Kaj, Kaj znaj, bolj se. Kaj? Kaj <laughs> To je blog z ofinjih, visti z ne? Skratka, šta je zelotnih, ki, ki želijo zrušiti. Laren Kagler, tudi Rukavina in tudi Pandur so zelo različni priložnosti izrekli isto misel, Mala drugačen je tudi ta klasičen uh, političen uh, spin, ki se mu reče politični konstrukt, spredno ko je redotirano tega življanskega župana, ko ja sem nadaljno rekel, to je politične politični konstrukt levice. Poglejte, če se mišljuje, da se mišljuje, se se mišljuje, da se mišljuje, da se dobro da se mišljuje, da se mišljuje, da se mišljuje, da se mišljuje, da se z, z potrečenom klasičnim uh, spinom, Ne. A tale pa je pa edenago zadovanj, kar se mi videl. Se pravi, 28. juni 2011 večeru in potem, pazite, dobit zame to kaklerizem. Mislim, človek ne ve, ali to zame zaresali in ne. Dobite kamere, ki zjavi, da so se nekatere mračne sile povezane z aktualno vlado dotile tega mesta in mene, ne. Skratka razumevate situacijo, v kateri Kagler pomenuje nekaj, kar se nam zdi, ne, da je za kar bi normalen v, ko na ja to počnejo, ne to, ne to, kot je bilo reko vračna sila, ker je centaga sila že uciro to distanciranje, ne, ne sila je že malo ironična prispodoba za Uh, teorija zarote, je, je, je ironizacija ne? teorija zarote, ampak Kager ima dobene psiholingvistične distance, do se razume frazo mračne sile v tem neerotičnem smislu, kao po sinonim za teorijo zarote, je to rabe na te ravni. Da, mislim, skratka, imamo mračne sile povezane z aktualno vlado, ki se lotja mesta in mene, Potem imate recimo intervju z Pandurjem, kjer ta pove, da obstajajo naročniki, obstrukci. Ne? Se pravi, naš Pandur vse čez cilja z meni neznanih razlogov na nitjo Rotavnika, direktorja Sankarjevega doma Češi. Ta mali možica, pleša nekje v podzemlju Sankarjevega doma, vleče vse niti in poskuša zrušiti Maribor in projekt je In Pandura je to večkrat ponovila. je to večkrat ponovila. Jaz sem samo to upozorjal, kot na tem blogu, v teh teh zgodbah o zarote. Pravi recimo Pandur v delu 14.7. leta v Stokholmu. Se pravi, se je odpor proti tej temi stvari v Širju širil iz pisarne v Bajdžanske domu, kjer se je rodil strah pred možnost, da bi se vendar v kaj v Sloveniji zgodilo in pogajam tako naprej. A, potem, imate, potem imate tole, ne? Maribor televizija Kanger, ki pravi, no ja poskušajo to vse diskvalificirati, je orkestrirani napadi in diskvalifikacije travala svoje podporne člani imajo kvalifikatorji tudi v Mariboru med to filozofije, ne? Ne vem, katere se misli mora vreč, a ne, jaz ne vem. Ne, da priznate, da se na točitnost isto odnemo. Priznam, takoj, paranoji, vse priznam, kako je, na predavanju paranoje vse priznam. Ok, potem bi pa zakonec, zdaj pa režim, bomo počasi morali biti, uh, uh, je dal še en primer uh, tematizacije paranoje na neki drugi ravni, ki je pravzaprav pozitivistična za paranoje. Ta teorija poskuša pravzaprav v paranoidnem romanju ogledati neke vrste terapijo. Ja. Terapijo v tem smislu, da je včasih paranoidno mišljenje, način na katerega imamo pravico obižati neznostnosti tega sveta. Recimo, teh artikulatorjev te ideje je recimo Slavlji Žižek, med drugimi, ne, ki je tudi o, tukaj ta nomenja paranoja, ko pogledajte, nekaj pravi v, v primeru filma Truman of Show, ne, pravi Žižek, da je svoda v tem filmu, ne, da je ta film na nek način prispodoba, ne, parabola tega, kar doživlja vsak človek. Se pravi, če ste gledali film Truman of Show, ne, potem veste, da gre v njem za pravzaprav za prav, insceniran veliki reality show. Se spomnite tega filma? Um, in da je dejansko ne, ta film se spomnite, ko da na koncu, ko ta sluti, um da je ujetnik velikega reality showa, in da vse kar se je zgodilo v svetu, je bilo inscenirano vključno z njegovim punca in vsemi bližnjimi. Vsi so mu dni nastali. On je verjel, da živi nekaj poprečno življenje v ne, ne, nekem majhnem kalifornijskem mestu, na koncu počasih se da, da to življenje ni prisno, da to ni njegovo življenje, da ga nazirajo, ne podobno kot nazirajo pekarne ponove. Ne, to imeli, da so te nazorne kamere tudi v pekarni ponove. Mm -hmm. a, ne, in pravi takole, Žižek, ne, se pravi... A, Ne? Da gre za, v tem primeru za paranojo kot simptom, nove subjektivitete in družbenih razmerih, ki označuje družbeno bolezen, ki ne označuje družbeno bolezen, ampak našo ujetost v nek fantazmatski okvir, znotraj katerega organiziramo svoj rašni žitek in ki se predvsem zrcali s zaznavanja družbene realnosti, ki je vsebi že balna skratka. Nismo bavni mi, to je to obrat, ki smo ga tudi za zbor, strita, poslušali že viška, nismo bavni mi, ampak sistem je bavn. Družba je bavna in način, na katerega mi reagiramo, je ustrezen. Naša zaznava je ustrezna in je na neki ravni terapevtična. Skratka, ne gre pravzaprav, Koče prav, povedati, da gre za neko obravnavo paranoje, ki izrazito depatologizira bolezni. V paranoji ne vidi nič patoločnega, nič slabega, nič bavnega. kot da je. Uh, nasprotno, v paranoji nevidi neko smiselno obvežanje od groze te realnosti, če malo poenostavim, ki se nam dogaja. Skratka, zdelo se mi je ključno, da podajem tudi ta element. Evo, in mi je uspelo točno od minuti do Pet minut samo, kar sem ja. Kam se ti dogaja? Kaj se mi na snemanje, na te vsebin, oddaja brezplačnikih? Ja, to zelo zelo Ne, to je zelo ja. no, ne, ne, ne, ne, ne, Ni, ni, ni za <laughs> S tem braniš sebe, kada me dobiš diskutirati s tem. Ne, jaz, jaz <laughs> to, sem je to, prišlo nekaj tudi nazaj, in uh, apsolutno ni ne, Razen, če so se zarotili na nek način, kot smo mi, pomeni, da je to nekaj. Mogoče si to nekaj vprašati? Ja, mi smo kot da gremo v Jarno, tako da bi je lahko zelo, zelo spanjeno. Mogoče zložite. Ženske, malo vite. ali ni zdaj nič, da uh, ni prišlo do nekega mešanja med paranojo kot boleznijo, kater gre za eksantirano. Uh, uh, ekstratiran beg pred realnostjo, terapevtske namene, ne, ki, je, ki je pač uh, pretiranje, ki pomeni avtentično vrjetje v nekaj primi, recimo, ne, s tem uh, to, kar je pa politična ta uh, zgodba, ali ni to uh, v bistvu uh, zloraba termina, paranoja, zato, kar to gre po mojem za zavestno uh, politično obnašanje, Ki ga srečujemo že stoletja in tisočletja nazaj, ki ni nič za slovensko družbo, bolj kot za ameriško, za nemško, za rusko in, za, in tako naprej. To sem opdelal, samo da je mogoče malo zdaj tu stransko zvenirati, pa je mogoče potegniti noveno sfero, kjer je to preprosto način obnašanja in način političnega delovanja, ki je znan že tisoče okay. let. Zdaj, kot rečeno jezbo moram biti čez 4 minute, ne biti jezni, nožari nišč osebnega, ampak moram se naslikati na druge mesto, ko je danič, malo še avtoparkiran. Zelo umestno vprašanje, a, s tem se se tudi torej, torej, obvalil veliko časa. Zgoba je naslednja, jaz mislim. Ne. Prekaren tvoj odliček, pomislek je, če govorimo nekaj. o psihopolitiki paranoje, mar ni tako, da je to neka politična taktika, s pomočjo katere se prepričuje državljane? Pokaj, se je, če je taktika, potem je bolezen. Tukaj je tisto, ki to uporablja, da je realna resnica, ampak to uporabi samo, e, da je politično urodje. je tema zdaj samo ta, ali ta, ki to orodje uporablja, v to verjame in je na ravni paranoiden. Ali celo paranočen. Razlika je, da je paranoičen, pomeni, da manj bolezen, da pomeni samo slok mišljenja, samo slog mišljenja. Spremembe dilema je samo ta, ali nekdo, ki izvaja psihopolitiko paranoja in jaz trdim, da jo janšo izvaja. To počne zavestno, kot je namenoma, v smislu politične taktike, češ. Če Tole bomo dali, da bomo bolj prekričljivi, ali pa je resnično paranoidan in je tako rekoč bolnik na nekaj ravni. Ne? To je taj dilema. Jaz, jaz pravim, da meni ni treba govoriti na to vprašanje, da niti ne morem govoriti na to vprašanje, ker nisem psihijater. Še vedno pa lahko govorimo o fenomenu kot takšni. Govorimo o tem, da obstaja učinki psihokolitike paranoje in jaz sem navedel učinke. Ali, ja, to počne zato, ker je sam paranoiden, ali to počne v smislu premišljene, zavesne, ne, skarpulirane, načrtne, izpiljene taktike, tega pa jaz ne vem in v tem smislu ne rabim vedeti. Če želim govoriti o učinkih, ne, ne rabim vedeti, nujno ne vedeti, mogoče glopino to vedeti, ampak nujno jaz tega ne rabim vedeti. In glede tega se ne opredeljujem. Mislite, da bi jaz, jaz, če pa ti direktno povem, če poslušam na to govoriti, kot časih javne tega Branka Grimsa, se mi časih zdi, da je taktika in časih, da je naroš. Narošno ni se povedati, um, Smester. Ne samo, da naravno vedeti, včasih se da se tudi ne moremo vločiti. To je tako psihološko, da se ne moremo so, so, da so Je pa nekaj drugega res, kar pa trdim, vredno bolj, bolj. je pa to, da psihopolitika paranoje neposredno povzroča paranojo pri dožavljanju. Ja. To je siste, zelo pogovna trgita, ampak meni se zdi, da je na nek način mogoče racionalno predpostaviti, da če, so, če ta tehnika no je na delu, da je ne mogoče, da je bila ta tehnika uspešna, Če res paranoidnosti pri ljudeh ne bi spodbujala, širila, generirala. Zdaj, ta taktika je uspešna, ali no, zato, ker ljudje nekako so krpjaj, se to pa namajo. Ja. Zato je uspešna. In če kaj po ta paranoja počne je to, da normalizira da paranoidnost. Pa moj. Ja. Ja. Se pravi da marozi, Zdaj pa ta dinema, ali je v nas ne za paranoje, in če nekdo pride ne mimo, ga spodbudi, ne? se ta malo razširi in pride na svetljem, prebudi, ali je res tako, ne, da je paranoja nekaj kar lahko izniča ali zniča se majhnjega v človeku stvari, še postane vidno večjo. Ampak, če dobivamo novo oblast ene ne, ne za nekaj zgleda, da, da jo dobivamo, ne. potem se mi zdi, da bomo lahko te učinke paranoje še dalje spremljali pri in tudi v ravnanju, v omenjen politično ravnanju, Boste lahko preverjali, ali ta tiza dozorjanje ne. No, pa ne morete videti, da samo da ta taktika začina samo, Dobre, Zaj, je. ne. Je. Poča, Dove, aj, da, ir, da Ne, ne. Ampak ja, mislite, da se s to vsemi moremo voditi politično ravnanje? Jaz mora moram, ja, sem moram bati, ja. no, da sem bil zelo jasno, da se moram obatiti, moram da se moram mora obatiti, da to ni ta primer iz Žiška, ne, pa tudi za tistega dvomja, da je dobra razlaga, so se zdi, da proti no, to pa <gledanje> Veš kaj, ko bilo ljudje šli na volitve 4. decembra, je bo ta rezultat nekomiče, nekomiče, nekomi. <gulim> ne zelo nekomičen, ne zelo, povora, Ali <gulim> Jaz se bojim, to spogovoril. Jaz se bojim, da je Spodbujam vas k medsebojni razpravi, no, no, da, ki jo bom nekoliko usmerjati. Ne pričakujte pa od mene, da bom znal na vaše vprašanje odgovarjati na neko ravni tako oh, ja. eh, je zdaj da pa, pa, še nimo povedal, je on še v ponedeljek se bo 17. KDB-ju, On pa ni moj Zato sem to povedal. Hvala <laughs> lepa, da ste ma, tu. se da tega je. bomo še tu. Vomo, ker Vse Pa to zelo jedna niste, samo Samo Ne moreš. Jaz mislim, da je ta strategija mišljenja ali je nezavedna, potena, nepotena nasledek nekajh drugih temeljev ali pa nekajh z ni samo primarna, eh, ampak jaz eh, si pojasnujem v nekem velikem nezaupanju, eh, strahu, no, strah je tako da je noja, pa vsega nečem ne, ne, drugem. In mislim, da je bilo treba to izpostaviti pred vsem. To mora tukaj, ki veš, kaj so konimine, paranoje e ja, bo se in da je nekaj je, je. Uh, je, je, je, je. Spokojno, ne pa Socialno, psihično pa tudi neka nekaj pač neki mankajo. reče primarni zapis, ko je otrok čisto majhen njegovi občutki se zapišejo v vsako celico in to je karakter njegov, nezavedni. To je globoko v njem. Zdaj jih predava romanik, bo lep o moški, ženski karakterni paranoji. Ne? To je to, ni slučaj, da janša ja. taki. takih. E, tu bi se jaz zmenšal, to prej reč, ja. Tu je bil prednakrat pokazan del. Boli je povedal, da on ne more in ni usposobljen, pred nami je razmovoče nje, ni noben usposobljen reči, ali se danje ekipe v to, kar govorijo, ali pa je to taktika, strategija, se pravi, vrhunec. Ampak, če govorimo o Grbisu, recimo Hitler in en del njegovih vrhunskih eh, pristašev ne, so bili definitivno notorični antisemiti za se to ni čisto jasno, ravno tako bo boljno jasno, pa je, da recimo Göring sploh ni bil antisemit, ne, ampak je bil samo antisemit zato, ker mu je to koristilo. Ali pa če se vrnemo na našo eh, ko je naša zveza komunistost, čega sprejema vsakogaj, se je, je naplnila s poplavo karieristva. Ne? Kaj je ena od velikih za njen propadnje. <laughs> Ravno tako se znaj, paranojično, nekateri bojijo bivših komunistov. Ne? So se nekoč, ko je partija cvetela, pa lepo dirilirala. So se bali bivših klerikancev, bivših klerikancev. Ki so tudi tako zelo repotiteli. To je del človekove narave, to bodo že darne, bodo povedali, to je od obramnih mehanizmov, se tu sam še bolj pojavi kot ljudijo da mislim, da to ni nič posebnega za Slovenijo, a nič ne varnega za to se stalno ciklično godaja. Ne? Mogoče bi to samo fajno pozriti, en razlog, k, zakaj je v današnjem času veliko tak prisotna, tako ta, živa ta debata od teorija zrota, je ta sva dejstvo, da so, da so se mediji oziroma tehnologija tako razvila, da, da, da, da smo dajamsko v vsakem trenutku soočeni z tisoči in tisoči takšnih podrogačnih informacij o tem imanem. Treba še eno stvar vedeti, eh? da do pred decimo, 100 leti ali pa mogoče 120 leti tudi dejanske zarote, niso imeli neposrednega vpliva na življenje množic. Pi si pa svoje, ne, kaj se pa oni na vrhu med sabo koljajo, ne, je njihov problem. No, boga vsti, kar so to ja, ne, ali ne. pa kakor je se zgodilo meni, na... Meni kot, kot, kot podrejeno, bolj, poljava vse eno, ali od moj žef, ali od moj žef, ali dva, ki bi bo drugega zaklal, tisti bo paš moj šef. in kaj briga? ne briga. Pa je politična situacija taka, da te e, zarote na ja jaz v zadnjih poslednjih hotu povdari, da obstajajo seveda realne zarote in obstaja kopica teorij zarot, ki po mojem mnenju so namenjene predvsem prikrivanju realni zarot in vnašanju vzmede da nas, da za v bistvu ne moremo več dočiti, kaj je zarota, kaj pa je dviščano. To se to zdi, da je strinjal, z ene, recimo, poroba. Ne? Slovenija se je od začetka vemo da je recimo, v tem času pač pršla ta, kako, seveda se to se da smo ne Ja, v času vojne, vsake vojne pridejo pač te mentalitete na površino, tudi kriminalne, tudi rečene in seveda tudi bojaške ne? in zdaj, seveda smo v enem tega čiščenja in zdaj recimo Janša je vojak, on razmišlja čisto hladno krvno, koristi pač teorijo psihološke vojne in, in mislim Da za vas nekih ciljev, ki jih doseže, ciljev. ker drugačih ne zna. Mojstersko. Ja, in možna skupto dela, na pomogo za dela, gladno krno. Mislim, da to sploh ni. Mm -hmm. On se vsem usmeje, kak se bi no, ne mečemo samo tak ja, ampak morda se bela tak uspešno mogoče. Ja, da, dobro, no. no, no. Zvega počasiz analizirati, ali govorimo o uspešno, ali o tona korekciji. Neki dolgo časa je uspešno dela. Kdo kdo spod tega tega ne dela? Večer da bo slabše, manj prefinjeno, da je to mogoče. Zelo napadljivo, recimo. On je in <laughs> je iskal, da za rod proti sebi. Kak ne? Ja, on je vernik. Kak ni iskal, da bi za rod je zelo dobro. Znaš, da je zelo dobro. <laughs> ja. <laughs> da, no, de, da, da je zelo Znaš, da ja. naš, jo, ko, je zelo dobro. Znaš, da je zelo dobro. Znaš, da je zelo je ...žar, tako se dostane še v robočar. Ja, Meni se pa zdi bistveno, ne, ni bo da toliko, ne, da toliko uh, pomembno, ali je na tak način delvannega politika v prišnjega kroga um, njihov organski, torej v vsako celico gorena ali pa našodirano nebolanski. Meni je, da, mi, povrlo, me se zdi dost bolj nekaj prinozati to, da uh, s takim načinom oni jemljajo v prostor adekvatnim interpretacijam družbnega pogajanja. Skratka, oni s tem ponujajo ljudje, ki pač večina niso ništensko samostojni, ali pa tudi niso informirani, da bi se ovako orientirali, ponujajo neke, neke odgovore in s tem izribljajo tiste prave odgovore, tisto, kar je zadaj. Ne? In to je ta tisto pitam, zgodne, velika, velika slabost ali pa velika, nekaj, velika škoda, ki se v ta način dela. Ne? Ne gre to, ali kot ena ali kot ena, ampak povedete, jaz mislim, da teh pravih odgovorov te ni, neko, ni, ni težko pojasniti, kaj je dejansko zadeva z nekimi pravimi motivacijskimi vzlogi, ali so to neki finančni, ali so to existenčni, ali so to prestižni. ali mislim. take. Ne? Uh, Lahko si je pojasniti, kaj je bozabil, ampak se moče, ne? ampak se da, eh, ti na domes, ki se dajo interpretacijski, sveva znamenam, da se prdžem vira z ljudi in da, da ostavljajo tisti, ki so na porožaj še tam. To je zručanje. Mislim, da se ni morali boriti, ni. No, pač tisti, ki, ki, ki to vemo, bi se morali boriti ravno z zapomnujanjem ustreznih interpretacij nekega dogajanja. je ne? vse ja, posto Meni се je, mislim, nekaj nekaj šeško žal, da se zanudila s tukaj, da besedim, in mislim, da sem sem obradar, da sem očela, ali nekako šeši tukaj ste da tukaj imamo oprav, kot sociološki in ne samo In se mi da tukaj pa to, kaj je kolega rekel, da je lesna, da je časa, ki je te unaklonen. In veste, problem tega, uh, uh, um, zakaj to Ne, nihče od teh, ki so bili tukaj citirani, te taktike, ali pa ne, ne bi uporabljali, če ne bi delovali. Ker če bi bilo samo golezen, ni bo že reno preosti. Seveda je, to pa pravim, da ne bi za pareterno. Kaj je v, v tem času ta, Veste, kaj je? Ni pravilni. Tukaj pa smo vsi malo sodebali pri tem. Ne. Veste, če je res možno, da bi to, ki je pri vse izognel temu, te voda, je ja ne. Potem pač tak ob o sopre leče a na v resnici, tukaj pravila ni, zakonov, in to so zdaj menjamo samo takimi zaradi te prime nemaje, ne. In to je velen problem v zakaj je je ta razlage in tukaj sicer pa Uh, uh, ki je meni razlagal, ko sem bila novinarka, iskreno, da je Slovenija rezultat za Zdaj se je za zarota, pa ti kaj nama, pa ne vem koga, ki je pač proberala kaj res, pa kaj, ni, ne mogla. Ja. se je ja. že ta gama To pri je bil, da je to da je oh, ja. razlagal. je že uh, tudi malo leti. A pokrati sem to rečil? Se ja, skočujem, da se je Slovenija zarotila proti meni. Da, da, da, treba, ja, ne vem, meni je da ni so vse no, te, pa, ni problem, da te bolj, A, problemi, da čas, problem v tem da ta čas. to sem zadnji čas pogledal, vode, rečak se je pa rons, de, de začetku izoknul definicij, da de In po mojo je, da je To je skoče, mislim, nahitra. Po ja, mojem, je zelo spojemljivita je zato, da je življenje današnji drugi biti toliko kompleksno, da ga praktico zelo tešno razumeti. In so teorije zelo, to je enostalno ena poenostavitev. Treba bi pa tudi Rezak povedal, ne, dosti, to me bo napisano, to raz že je perjetna, nekde zame in nekde nikde večje, kot pa razumeti ja, vsi... vse te procese, zgodovinske in družbene in sociološke in psihološke in ne vem kakšne še vse, jaz sem tako nasprotnih tega predalčkanja, da... In pa sluci naži aha, tam pa so ene spretne, brezobzirne barabe, ki vse skupfurajo. Če prav dejansko te barabe obstavajo, ampak dejansko one same po sebi nimajo zasebi in svoje dojnje tako neposednega vpliva na dogajanje, kot si. Mi in oni sami domišljajajo. Rene, okay. je s ja, to, kako se mi zelo gospova še enkrat. vojni pride karakter, mislim, tak kriminalni karakter do ja ne. Če zajemo to našo vojno, jugu, na jugu, ne, tam so spostili iz zaporov. Kriminalce, ki so pobijali med njimi, ne, so postali eni junaki. Zato, ker so pobijali sovražnika. In tisti potem, so enkrat pravšli, vojne so, oni so vstal in ne bojo spustiti te vlasti, mislim, te možnosti, da postane na In seveda tam se mi obrne ta reko, logika, kaj je problem. izgubi se kriterije, kaj je problem. oni to zvežujejo in jasno, da je po vojni, je to čiščenje tega moralno-etičnega 20, 30, 40, 50, let traje, da se to očistiti, da na recimo tudi določeni ljudi spraviš iz povežaja. Vidimo, kaj se v Hrvaški izgubilo. To je to, to ko Tako, to je, kaj, je en kaj, kaj. stadij, ki ga ne možete skočiti, ker tisti ljudje, ki so nekoč, ali pa ki so takrat načas nekoga obili, Ta človek nima skrupole, nima v politiki, skupo, ne, v politiki, recimo v parlamentu se lahko obnaša, ker on je itak že pre, tist rubikon v pristopu. In kako? Kaj mu ti moreš? On je itak že v rekel po moralnem eh, principu eh, mora. mrtv. Razdrejamo se počutek, ko to je živit, kaj ne prižerejo se In je zelo žal, da je sluhtor Vezek prespočal ki cel, kjer razlaga... To je v sistemi, to sploh ni moglo dogadati, v demokratični sistemi. To je lahko prije do tega, da javnosti dogače, da sploh ni... Jaz se ukvarjam ciklično teorijo in jaz mislim tako, ne, da tako je zelo jesen in mi vemo, da bo zelo hkoj zima in zdaj seveda začne to gnitje in propadanje in to smo v času tako neko, uh, razkroja, ne, mislim, ki se bo zgodilo in zdaj bo hkoj zima in potem se pa začne nova pomljati. A kak je to pa v družbenem smislu, kakšni so ti cikli, si to pa ne znam povedati, mislim, ampak uh, vredno so te korelacije z naravnim cifrosi, rekel, primerljive in e, mislim, tudi razožljive, no. Ja, no Boris je zelo lepo korelirajo tudi energijo, naravno. Tudi, tudi. sem to lepo, oziroma, želel rekel, da, ja, prišlo, da ni uh, je da je res zanik polnilud tega, kot šparvoja sveda, ima uh, svoje koreline racionalne, ne, oziroma, še kaj kaj rekel, kaj skolni znanost, testo, da smo danes prišli do točke, ko je praktično malo neko deločeno svobodo, ki je nepremeljiva za svobodo. Kako? Relativizem seveda izsajajo s neznanostem in tako dve. In moj, pač kar želim samo upozoriti, ravno v kakrti mesec smo zdaj sem odkril enega avtorja, ki se ga že prej poznal, pa ga ne tako dolgo, tukaj, kot sem ga zdaj spoznal, avtorja, mislim, uh, filmskega avtora, kaj ima dela vodaje za Channel 4 pa BBC, ima se David Malone, noči jih pozna ki se odkvarja ravno s tem aspektom, pa raziskati, kako je znanost uh, oblikovala naš kulturni, socialni, družbeni karakter današnje družbe. Skakaj, kako je v ta uh, razpad uh, klasične fizike, kak je razpad uh, moralnih, etičnih uh, uh, vrednot vplival in pa deloval, s kako ne razumeva in se tako. In ima res tako poetične, eno urne filmčke konavari, kjer pač glavno izpozni matematiko in te teorijo prava vsak uskuša razlaga uh, zakaj dejansko živimo tako zveto, ki je, se jih zdi se ravno, ne, ne doomljiv, vedno bomo vedno manj doomljiv, vedno bolj smo zmedeni z vegan in Vse je to nekako uh, seveda korenini izbora te racionalnosti, pač ždekate, ki ima tako zgom, ki tudi bolj so menil, uh, In z tiste točke naprej se potem seveda razvila ta svoboda, ki je pa danes prišla do nje, do, do točke, ko je danes rečemo, da živimo v okoliščinah okoličinah popačenih svoboda. Ko danes ta svoboda ni več, ima praktično česar več svoboda skupnega. Mam ja, en predlog. Z velje 850 filmov, ponovno po nadni serijo pred teh filmov. Znači, za eno uro se nam pravil, Zavako po njih bo nekaj pojerovali. No, samo to sem tako reč, da je zelo priporočen, če bo zelo sločeno kaj iskalo, je zelo, zelo poetične. Pa mislim, da se naravno par dina zaz slučajno video na RTV-u celo subleti eno zelo serijo uh, Secrets, Life of Waves uh, obvalovi. Zelo zanimivo, je zelo priporočen. Imam še nekaj konkretnega? Ja, da je klasične igre žrtve, programovajce, rešitelji, neki so obojni zelo lopustne, so v politiki lahko tudi humorne in tudi zabavne in to s se da izkoristiti. Ne glede na to, da je ena več patologije, pa je to bolj zahec, uporava metode. Zdaj mislim, da v homorji zaraz ravno tako naisto nesem proizpnice. Pravno tako je žrtel, skaj, kaj te umretje kotirani so dole. ti radiš neko neke trdne, neke radiš, na kaj ti uh, pač zgodbo, kako če biti smešna, da se vrniti, da, da, da imaš neko primerjavo smešen. Ne? In če imaš tako zalecijeno polje, vrednoti in uh, zgodbe in takd. kot danes predloguje v svetu, uh, se mi zdi, da tudi komožno peško oveljavljati, oziroma da skoraj... Uh, Prvi bi jaz eno zelo konkretno vprašanje vam postavil. Kaj vi do polje med vami meni, o okay, taj sedaj tako upevani absolutni spobodi govora. Vse ni apsolutno govori. Tako ne. Apsolutno. Vse ni apsolutno govori. Tu je, no, cel, cela, daj na primerov z njih kliki, ki že v več, ne, du besedno izmišljotir in daži, ki, ki se objavljajo in se objavljajo z to vodomor. Jaz imam pravico misljen, kar hočem in to tudi povedam. To, da tudi dalje, izmerja da so mene, nam... ja, ne, taj, taj, belje, na širši primer, danski, danska objava karikatur z Mohamedom, ki je pač in svet spavljal v živlce. Če zdaj na koncu kateri čas, ki je podal. Danska varijata našega repotarja je tako naprej, če vemo, da je ta časnik zelo direktno nasportoval islamizacij Danske, če se ima željeno tako reči, ne? skratka je bil zelo nikako uh, homofobično, se reče, uh, ne? Uh, potem lahko začnemo razmišljati, ali so uredniki vedli, kakšne bodo posledice te objave, In se potem skvali na svobodo mišljenja in govora, ali pa so dejansko takšni primeri. Mislim, da se priča o brežitu in ali e, ne omeje o svobodi. Meni se zdi, da je eden od ključnih problemov ob govorjenju o svobodi, da je to, pojmem, da je to prenosno pojem, da se moramo podrobneje pogovarjati, tako kot demokraci. Pa nacionalnosti. Namreč to so preoplatni pojmi in da te preoplastnosti, ne morejo sploh, tih jih in če ostanemo mm -hmm. na te ravni, sploh ne more biti do bistva. Jaz sam zase, pa kot obitelj, tudi videl, da sem v neki literaturi našel, načujem med, da to, gospodstveno, brezobzirno, hiriško svobodo, s je bi sebi, torej svojo monosilico, pripisuje. Večje neke privilegije, ali pa pristojnosti, ali pa ali pa pravice, in pa neko enakostno svobodo, vse svobodo, jaz to imenujem, ki, ki pa je, je pazila na, na, na to vrednoto enakosti, da pač jaz ne stvorim tega, kar ne želim, da bi ti meni, te v tem smislu. Ne? In če govorimo o svobodi govora, kar si omenil, tako ne. Izprostimo to podrobnost, to dvojnost, to dikotomijo, ki se mi je zdi pa slučna, Če ta dalski primer je primer bretsocirne svobode govora, ne? ne pa nekaj vse enakosti, ki bi, ki bi šla na, na to, kaj bi neko enakost med vestijanom pa bustmanom, recimo. Ne? In spovej v javnem desetovanju crk paranoja, spod zgodba tega, te, te neke velike površnosti, arpa, nepretanjenosti ali pa z nekimi, nekimi ohlapnimi pojmi, sodbami, ugotovitvami. Velika večina ljudi na okolju, kar jaz vidim, ta novinarski svoj, prilagujem zveda potrebam bravstva, ali pa popreča bravstva, to, to splošnost ali pa to površnost, ki nikamu ne vode, ki vode samo v istih vzorcev, vlastnih, presodkovnih, pač koristnostih koris, in podobno. In če počemo naprej, moramo dejansko biti ali po torej po racionalnem krati ali pa to, kar se ti predlago so morim. Ker pa je tudi, mislim, da njegova nudna podlaga, ta, ta racionalna dobra utemljenost za nekaj dobrim sistemom prednost, ki ste ga bi rekli, da, da ne obstaja. Svek so zelo povezani. Zem, zem, zem, zem, zem, zem, zem, zem, Žalijo tisti, ki sebe dva napišo ravno kot drug drug. Pa se zdaj, te za rok se samo bi bilo videli, da je to prav. Hamlet ima vse te variante za rok. Ja, se to ni nič novega, samo zdaj, tako kot je rodi povedal, medijske, je celota politična situacija, tako imenovana demokracija in medijska zove, komunikacijski reku, boom, Jednostavlje pač omogočil to, da se vsi, če že nismo vpleteni v politično odločene, se pa vsaj čutimo bolj prizaveti od njega, če prav tudi to ni res. Če eh? je, če se malo vpleten nekaj pa to Ja, je da tudi nama... Dobro. Zdaj, smo da smo bili drugačni od tega, da smo bili da mita, ne? zgodbe, da ni zgodba. Če od bi struktura in čisti resnice. Ne? Čista resnica, zelo sokupan, zelo dolgočasna na nek način, da bi rekel, čista resnica, sem rekel, je čista resnica, kar je nekaj derivativno. Um, Medtem ko na drugi strani. Zavode so pa neskončen vir, zgodb, spletov, prepletov. Nekatere so celo desničarske. To je minimalno, vsekakor logistika, če ne reč. povedal me, da meni, ko mi je zlaček razlagal to serijo, organiziram, jo organizira, se mi je zdelo, da nam to naredi zelo roko. In ko sem začel malo študirati, zdaj sem dostal do dna zmede. Zdaj se, da je človek kaj je, pa kaj ni. Ne? Jaz bi to za danes zaključil. Vabim vas v četrtek, ta teden, ob šestih, v dvoranu Gustav, kjer bomo v in Ljubimci imeli prvi odbrajnih večerov. predstavljim bomo doktorat Karla Marksa, ga razdelili in dolgo bo hoto do naslednje srede prebrati in potem povedal, kako je zadeva razumel, se v še enkrat vidimo. Prihodni torek bo pa v tem prostoru, ob isti uri, vam opovedal, zakaj ob 6 in ne ob sedmih, eh, dr. Andrej Fištravenc razlagal o eni dvejsto let stali uranki, za katero se ne ve, ali zarota, ali kriminal, ali podehavščina, eh, Karl, ne, Kasper Hauser. In bolj... trije filme so tudi od nekaj po, pozneti. No, ne ne. Vmeslom pa je lahko povem, tako, v momentak mimo glede ponedeljek, bo pa kak je velil Združavno zružbo s Kovjov pod tega istega Andreja Mihvihtorca, ki bo potem pri nas naslednji dan prišel preomenjeni z Oranjankovi.